Марта розповідала чотириногому Джошеві мовчану, хто вона така насправді і що сталося з ним. І Джош уважно слухав, поклавши голову на Мартині коліна та дивлячись на неї карами очима одновухого. Іноді він лапою незграбно виводив прямо на землі одне-два слова і Марта потім довго посміхалася у вісні, перебираючи ці слова, як же брак перебирає свій убогий скарб. То були хвилини їхнього гіркого щастя, коли на час відступала згадка про те, що мартине життя враз поламалося, і що за ними на зерці йдуть слуги великого здрайця, то вже невідомо, чим закінчиться завтрашній день. Вони звикали. Джош звикав швидше, і це теж породжувало певні клопоти. Причина крилася в тім, що мовчу не раніше не був надто цнотливий, а тепер, схоже, успадкував по справжньому пеську вдачу Одновухого, у чийм тілі віднині перебував. Бездомні суки його не цікавили. Він почував себе людиною, причому людиною закоханою, і Марті дедалі важче ставало противитися напівжартівливим домаганням свого чотириногого коханця, усміхатися, відштовхуючи пса, що нахабно лізе під одяг. Але одного разу вона не відштовхнула його, і нічого, навіть більше, ніж нічого. Тільки Марті ще якийсь час було ніякого, але це швидко минуло. А Джош був усе тим же веселим злодієм, і якось показав Марті украдений одного відвідувача харчевні важкий гаманець. Як він умудрився це зробити своїми лапами, засталося загадкою. Тож Марта, не стримавшись, тільки розрихоталася.